Входить тихо Герасим, а за ним Савка несе на плечах здоровий мішок з кожі. Герасим, ідіть же ви, куме, розпряжіть коней і поставте їх біля фургона. Савка, ходім удвох. Герасим, от тобі і маєш. А хто ж буде біля грошей? Савка, Хіба ж їх хто візьме тут? Герасим Е. Кумена гріх майстра нема. Краще я тут посидю. Береженого і бог береже. Савка. І одходить од грошей не хочеться. Так би й держався за мішок. Вийшов. Герасим сам. Світить свічку. Засвітив. Поставив, глянув на мішок, поцілував його. Герасим. Отепер пузир нехай скаже голяк масті черва світить. Ще поміряємось, хто голяк. Він думає, що дуже розумний. Ні, братіку, потягайся ще зо мною. Я не те, що я й жида сьогодні обманив. Поки мішок розшили. Дзвінок. Він вийняв пачку, глянув я на неї. Гроші. Всередині колотиться, а сам думаю, як би його обманить. Другий дзвінок. Жид зашамотався. Бере мішок, не дає. Давай гроші, каже. Слово за слово, а тут третій. Я тоді йому тиць замість п'ятьох та тільки три тисячі. Отак От у шквар. А він не лічивши прямо в вагон входи параска параска старий герасим ой кидає світо на мішок і заступає мішок спиною ти чого навиже нас навигаєш? хіба я тобі не звалів, щоб тут ляльки не було хай пішла параска та не хвилтуй божевільний я зараз піду тут діло дуже важливе таке що треба тобі зараз сказати бо щоб після гірше не вийшло Герасим. «Яке там діло?» Параска. «Жид! Прибігав до тебе!» Герасим. «Який? Коли? Чи не скочив з поїзда?» Параска. «Та з якого поїзда? Опам'ятайся! Чого ти такий збентежений? Жид, гершко, що за землю Смоквинова з тобою балакав!» Герасим. «Тьфу! Ну!» Параска. «Казав, щоб ти був в обідню пору у з грішми!» «Бо жолудь землю перекуповує!» Герасим глянув на мішок. «Ха-ха-ха-ха! Чорта! Лисого перекупи!» Параска. що ти там привіз!» «Чого ховаєшся від жінки? Покажи!» «Герасим, я тебе попитаю! Я тобі покажу! Я тебе вв'ю! Я тебе задавлю, коли будеш лісти вічі! Гай пішла!» Параска отступає за двері. Чачуть, оцохни сій, богу! З ним якась причина, треба бути насторожі. Вийшла.